kívánok a Klubrádió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál várítja, hogy köszönti önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki magával hozza friss szövegeit és elhozza azokat a zenéket is, amelyek meghatározóak voltak számára, inspirálták, szereti őket. A mai adás vendége Jászberényi Sándor, aki prózát és verset is ír, mind a kettőből hallunk majd az este folyamán ízelítőt, azon kívül haditudósító is, tavaly novellás kötete mellett haditudósítói naplója is megjelent, és a múlt héten érkezett vissza Iránból, az iszlám állam elleni uh, kurd harcokból, úgyhogy erről is beszélgetni fogunk majd nem sokára vele. Pontosabban hát ezzel kezdjük a beszélgetést, tudni, mint mondtam, hogy ugye pár napja vagy csak itthon, és az iszlám állam ellen harcos, amit fegyveresen fellépő pesmergák között dolgoztál, hogy tudósítóként mennyi időn keresztül? 13 napot voltam kint Irakban, jó estét kívánok, bocsánat csak. Most, igen, hát észak voltunk, tehát én a Hannakéni frontra mentem le Erbilbe, de volt egy, egy, egy egész jó rálátásom arra, hogy a, a területek, hogyan élet egy élethaláharcot a, a Daással, ez a Daula iszláméja fél sem, tehát ez az iszlám állam irakban és a Levandban nevű terőr szervezet ellen, és hát az egyetlen, tehát ő összefoglalom hogy ennél én nem láttam még ilyen háborút, tehát sosem láttam még ilyen fegyveres konfliktust, pedig az elmúlt tízőmben azért elég sokat láttam. Tehát ez egy, ez egy olyan háború, ahol mindenki harcol, hogy ne aludjanak ki a fények. Azt gondolom. Hogy a pesmergák, nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire ismerik ezt a, hát a történetet. A pesmergák a kurdoknak a hagyományos ö, hadserege, inkább miliciája. A kurd az azt jelenti, hogy pesmerga, tehát halállal szemben állunk. Ö, nagyon vicces van egy olyan, ezt neked sem meséltem, hogy van egy anegyóta erről, hogy a, amikor 2003-ban ugye az Egyesült Államok megtámadta Irakot és elmozdott a Saddam Husseint, akkor a kurdok ebben partnerek voltak, és te, te, te, te. Hát Nekik ugye elég komolyan számolni valójuk. Hát volt természetesen a... a Vegyi Alival uhum. meg a Saddam rezsimmel. <gül> nagyon vicces, hogy hogyan lehetséges az, hogy az iraki hadsereg ugye azonnal megsemmisült, tehát nem volt más hadsereg, egyébként a pesmergek, meg ez a kurdok tudtak visszaverni a dást. Hiszen, nagyon lehetséges, erre van egy nagyon jó vicc, kint. Köszöntük a Peshmerga között. Pesmege, között a Peshmerga között, illetve a Peshmerga, tehát a politikai vezetés tagjai mm. között van egy ilyen vicc, hogy, hogy jöttek az amerikaiak tárgyalni, miután ezt elmozdították, hogy akkor hogyan nézzen ki Irak, és az autonómián tárgyaltak, és hát azt mondták, hogy hát Kirkukból ki kéne vonulni. Tehát mi nem akarunk kivonulni Kirkukból, az így vitatott, majd az iraki kormány rendezitek. Értem. És hát ö, ö, nem lesz saját államotok, hát autonómiátok lesz. Ilyen rendben van. És hát nem lehet hadseregetek. Rendben, de a pesmergáinkat megtartanánk. Jó, mondta az amerikaiak, és hazamentek. Aztán, mire megnézték a szótárban, már aláírták a szerződést, hogy <gül> mi volt az a pesmerga, hát ők voltak a hadsereg, a, a mm -hmm. pesmerga. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy komoly légierővel, vagy, vagy hát a páncélosokkal rendelkeznek, de. Igen, hát, hogy mennyire szervezettek? Ö, elképesztően ö, szervezettek. Tehát igazából, tehát egy modern hadviselésről beszélünk, tehát hogy ez már nem úgy néz ki, mint a 19. században, vagy akkor. Tehát modern nagyon szervezetek elképesztő morállal, és, és ez egy igaz háború, tehát amiért ők harcolnak, az egy igaz ügy, és ez elképesztő erőt tud adni. Tudod, amikor, amikor, amikor nem az a kérdés, hogy akkor most még területet szerezünk, vagy, vagy még politikai, vagy homályos politikai indokkal mi most neki menjünk valakinek, azért megyünk neki, hogy a lányinkat ne adják el rabszolgának, hogy a fiainkat ne feszítsék keresztre, szó szerint. És akkor ezért megmozdul egy egész nemzet, aminek sose volt állama. Tehát, hogy, hogy az nincs benne a hírekben, hogy egyébként a terorszervezetnek nevezett PKK, tehát ezt a, ez a kurd kommunista felett, és a, az ezzel szövetséges ilyen politikai frakciók, azok 150 ezer embert küldtek be. A Szintjár hogy, hogy a, a, a, lakosságot, a, lakosságot nem a lakosságot Tehát szomít. a nem kurd, nem kurd kisebbséget mentsék. Tehát hogy, hogy én csak tényleg pozitívan tudok nyilatkozni a kurdokról, mert hogy tehát itt a közelkeletben ilyen, ilyen nemzet nincs is. Tehát, hogy a zsidókkal síták, szunítákkal, jezidikkel, és az összes ilyen ilyen babiloni vallás maradványjal, ami, ami megmaradt. Ez mégis egy borzasztó szekulér és egy borzasztó egységes nemzet, amelyik fölállt adás ellen. És hát most, most ami, ami, ami jó hír, hogy ugye offenzívában vannak a, a kurdok, tehát hogy minél tehát szabadítják szerzik vissza a tradicionális, hagyományosan kurd területeknek számító területeket, de hát borzasztó véráldozatokat hoztak meg, és erről nincsen. Tehát, hogy hogy nagyon érdekes, hogy a Szincsárhegynek az ostroma az úgy vonult be a közvélemény Európában, hogy az Amerikaiak oda mentek, és akkor megbombázták a Dáast, és akkor ez uh -huh. egy lezárult. Nem. A földön lévő kurd alakulatok azok ott utat vágtak, a, hogy kimenekítsék az embereket. Persze folyosó is volt, és nagyon-nagyon hasznos volt a... Milánkos, hogy önmagában De önmagában azért, ez, ez azért nem lehet helyettesíteni a földön harcoló katonát. És hát én ott voltam. Tehát, hogy a két front van, van az északi front, és van a 1500 kilométeres határos a kurd területtel a, a kalifátus. Én ott voltam a déli fronton, Hanakhinnál, ez nagyon közel van Iránhoz, ott már nem repülnek amerikai vadászgépek, és hát ott töltöttem három napot a frontvonalon, és akkor tehát egészen szürreális, ami, ami ott történik, tehát hogy hogy tényleg az embereket hasonlítani akarom valamilyen háborúhoz, ami ott zajlik, ez olyan, mint a 36-os spanyolpolgárháború volt, ahol nagyon-nagyon élesen be lehetett hogy kik a jó és kik a rosszak. Azért mégiscsak felmerül a kérdés, ezek után tényleg megrendítő mondatok után is, ugye, úgy írtad, összefoglaltad egy cikketben, ott tulajdonképpen a civilizációért harcolnak, de mégis felmerül a kérdés, még az ilyen mondatok után is, hogy de hát miért választja azt az ember, miért dönt úgy? hogy hát egy permanens életveszélyben éljen. Tehát, hogy mitől megy valaki, történetesen te hadi tudósítónak valami kicsit elviselhetőbb, kevésbé kevésbé közeli Én azt gondolom, hogy ez, ez nekem ugye elsősorban abból fakadt, hogy én 25 évesen megijedtem attól, hogy nem látok semmit a világból. Tehát, ö, mi még, tehát Magyarországnak 5 milliárd problémája van, nem kell, tehát az előbb bemondták a híreket, halljuk, hogy csak nekünk mik a gondjaink. Ö, de hát ez az még egy üvegbúra. Tehát, hogy ez, ez nem a világ. Európa sem a világ, és az Egyesült Államok sem a világ. A világ az... Tehát, ha látni akarod a jövőt, akkor sétálj végt Alexandriában. Így fog kinézni Európa 50 év múlva. És nekem ez volt az egyik ilyen fontos motivációm, hogy elmentem a közel-keletre, egyetlen Afrikába, hogy, hogy szerettem volna meglátni azt, miért meghalok. Tehát, hogy olyan... Tehát a felnövünk, elmúlnak az iskolás évek, amikor nagyon komoly időérzeted van a tanévnek megfelelően. Múlnak az évek, és nem látok semmit, nem, nem tapasztalok még semmit. Ez akármilyen közhelyesnek tűnik, de, de a, a létezésből, tehát az emberi életből. És ez engem nagyon, nagyon motivált arra, hogy én elmenjek a közelkeket, hát a Kairóba repültem, és akkor Kairó egy egészen, komoly kultúrsokat okozott nekem, és én ezt meg akartam érteni. Na most azért ez egyik komoly fejszet, tehát hogy ez egy komoly felhívő. Be... innen fogjuk folytatni. Most meghallgatunk egy számot, akár illusztrációként is lehet venni. Természetesen, amelyet te hoztál, Rimbánnáltal a Yajammal, ha jól sejtem így mondják, című dal. Yajammal, igen, ez, a, ez, a, ez egy palesztin lány egyébként is. A... a... Tele, tehát a karavánnak a vezetőjét hívták, Yajjámannak, tehát aki a tevéket vezette. És az a rimban ez azért érdekes, hogy az názeredben él ez a nő. Tehát az vagy? keresztény? Azt nem tudom, de ezt, tehát mm. én nem, nem, ezt nem tudom, hogy kereszténye a csaj. Lényegben az az érdekes, hogy trip-hopban át a palesztin népdalokat. Tehát hogyha, ha meghallgatjuk, ennek az ennek újtása egy ilyen nagyon komoly trip hopos alapja van, de közben ugye akinek szokatlan az arab zenei világ, az nem veszi észre, de hogy ez, ez, ez így, ezért középen van, tehát hogy ez nem teljesen arab, Virágos és nem, nem teljesen, teljesen szokatlan. És hogy ez egy szerelmes dar, ez arról szól, hogy a lány kérleli a, a karavánhagyság, hogy ne induljon el a, az útra, mert hogy vagy vigye magával, és hát nem viszi magával a karavánhagyság, ez egy szomorú történet. Ah, jó. Of the A beszélgetést a mai belső közlésben a tavalyi kötetéről, novellás kötetéről, amelyen melbevágóan erős novellák vannak, sőt talán a jó részük az, és ezeknek a ö, többsége Észak-Afrikában, Egyiptomban játszódik, ahonnan többnyire a haditudósít, vagy ha, hát hol hadi, hol nem haditudósításaidat is ért, ezek meglehetősen mozgalmas évek voltak. Az arab tavasz után a, a morszín hatalomra jutása, a bukása, és így tovább a zászi katonai diktatúra felállása, megerősödése, vagy ha tetszik, akkor a, a Mubarak rendszernek a, egy másfajta visszatérése, hanem még keményebb, és hogy... Ezeknek a szövegeknek az atmoszférája, amely borzasztóan jellegzetes, tehát, hogy nagyon komoly hangulat ereje van a szövegeknek, nagyon hasonlít tulajdonképpen a tudósításokban és a novellákban. Tehát olvasói szemmel szinte átjárhatóak ezek a szövegek írói perspektívából. Te hogy látod, hogy mi különbözteti meg őket? Hogyan döntesz? Arról, hogy mit, hogyan beszélsz tehát, hogy Te is érzed-e azt, hogy vagy olyan hogy kell nyúlni ezekhez az anyagokhoz, vagy te is azt érzed, hogy közel vannak egymáshoz? Én mondom, Közeli a világuk meg. De nyilván más. A, a van azért én egy nagyon erős moralizálást művelek mindegyikben. Tehát, hogy egy morális. ez, ez nagyon szikár moralizálást, Tehát, hogy nincsenek benne tantételek, van de, nagyon. De benne vannak azokat a tantételek, csak nem írom le őket. Tehát, hogy, hogy, hogy a. a ha megnézed, a, tehát a novelláimnak ugye van egy jellegzetes, de nyilvánvalóan ez egy minimalista próza, de van egy jellegzetes hangvételem, nyilvánvalóan itt attól, attól lesz ez erőteljes, mert ha valaki három oldalon keresztül írja egy tárveírást, akkor elveszíti az olvasóját, tehát hogy, de ha egy mondatban odaszúrsz valamit közben, és ezt megismétled egy mondattal később, akkor az működik. És hogy hogy, hogy, hogy Szóval mi a különbség a, a, a riport, vagy a, tehát a Magyarországon a riportként ismert műfaj és a, a novelláim között? Az, hogy a novelláim azok nagyon szubjektívek, és nagyon ö, egy, egy morális problémából indulnak ki. Tehát ha megnézed, most az a, a Ahmed szállam elhagyja Istent, amit, amit te szerettél, az, az egy olyan ö, morális problémából indul ki, hogy akkor Isten nincsen, vagy nincs jelen. Ö, a, a riportjaimban azt hírom le, ami, ami történik, a stilisztika, tehát az, hogy minél szikárabban, minél kevesebb jelzővel, minél ez, ez adja magát. Tehát, hogy ez az újságíró műfajnak a sajátossága, és ez visszaköszön az én prózámban. Tehát, hogy ezt nem tudom másképp. Azt írod a kötetnyitó novellájában, hogy soha nem akartam okos életet élni, csak a tiszta helyzetekre tudom a választ az életre, a halálra, és akkor ezem maga nem. a legjobban, ha ilyen egyszerű a kérdés, nincs túl egy haldokló civilizáció reflexeivel. Ez, ha jól sejtem, akkor valamelyest önvallomás is. De hogy valóban így van, tényleg minden hazugság lenne, ami ezeken az egészen radikális határhelyzeteken kívül van, amit ugye itt mondtál, hogy a, a azok a gyerekeik életéért és egyáltalán a minimális civilizatírók is normákért harcolnak a totális és értelmetlen pusztítással Igen. szemben, hogy nincs ebben valami kicsit romantikus túlzás, hogy minden egyéb helyzet az tulajdonképpen nem igazi, túlbonyolított, dekadens. Én azt gondolom, hogy miértetlenül dekadens. Tehát, hogy Gyuri, hadd mondjak egy példát, Afrikában vagy a közel a depressziósok száma nulla. Tehát nem kezelnek embereket depresszióval. Ö, és ezzel nem, nem zárom ki azt, hogy ez egy betegség, és nem akarok senk tényleg nem akarok senkit megbántani, de ez egy jellegzetesen civilizációs nyugati betegség. A depresszió. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy sokkal erősebb kontrasztba tesz dolgokat, amikor azért harcolsz, hogy látsz egy ilyet, hogy a gyerekednek a, a könyvcsatornájából a legyek isznak. Ö, tehát, hogy, hogy ha egy ilyet látsz, akkor nagyon nehezen tudsz azonosulni egy, egy olyan problematikával, ami mondjuk a kortárs-magyarodomnak egy jelentős részét jellemzi. Én nem tudok. Tehát, hogy én, én nekem ez az existencialista ami, ami vagy, vagy posztmodern tötymörgés, ami ami jellemző, tehát engem ez nem érdekel. A legkevésbé nem érdekel, hogy akkor most hogyan szólaljak meg, itt, töréncső, de amikor az emberek meg kell halnia, erre nincs idő. És én ezt nem gondolom, ezt, ezt nagyon komolyan gondolom így, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem az a probléma, hogy te magányos vagy, szomorú vagy, hogy, hogy ezeket meg lehet változtatni. Az igazi radikális problémák az az élet és halál kérdései. És ez nem élet és halál kérdései, hogy én most szomorú vagyok, vagy magányos vagyok, hogy vagy bármi mi ezeken ellen fel lehet lépni. azért nem fogsz tudni fellépni, a jön egy szervezet, és azt mondja, hogy akkor ennek a között ennek nincs helyed a Földön, bolygón. És, és a közel-kelet, és Afrika, és ez az, én, ez az én személyes véleményem, emlékeztet arra, hogy mennyire törékeny és mennyire egyedi az emberi létezés, tehát a saját individuumként a létezésed. De aki a hosszú, te hosszú ideig él a közel Afrikában, az öngyilkosság mint gondolatkör, az megszűnik létezni. Megteszed, hogy felolvasod a Baraka című hmm. verset. <coughs> Baraka. A külvárosban mentem ópiumért. Eritrejé volt a díler, csontsovány razta Egy kurvával lakott, és annak a két gyerekével.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 Elsőközlés mai adásának vendége Jászberényi Sándor és az a Radiohead No Surprises című számát. Szerintem ha ez egy szám volt, de Radiohead, de ez a Coming Up the Walls című dal volt. <gül> Oké, okay. e, jó, lépjünk tovább elnézést kérek, folytassuk a beszélgetést. Az meglehetősen feltűnő abból is, amit, amit mondtál. Az előbb, hogy elsősorban nem a magyar prózától tanulsz a szövegeiben, az nyilván nagyon kézenfekvő Hemingway neve, ezt nyilván ez mindenki a legelsőnek mondaná. Jó, de kik vannak még? Kik azok, akik nagyon fontosak neked? Tehát, hogy én azért szeretem, euh, tehát hogy az, hogy a magyar prózából nem tanulok, ez így nem igaz. Tehát, hogy például én a Köröső Zolinak az ismétléses technikáját, tehát az, hogy ő uh -huh. folyamatosan, notóriusan mantrázik a szövegében, azt így azért beelloptam. Én nagyon fontosnak tartom a, a... Tehát nyilvánvalóan én egy angol százprózát tehát Eleve a magyar nyelv nekem megerőszakolása a minimalista próza, mert mi egy ilyen nép vagyunk, tehát nekünk jelző, gyönyörű jelzőink vannak. Eleve a nyelv rendszere úgy épül, hogy nem tud igazán minimalista lenni. De hát a, a hagyományosan a közelkeletről is ilyen stereotípiák élnek, Nem. Én tehát, ott... hogy hosszan és ízesen vitatkoznak rendkívüli választékossággal, végtelenül türelmesek, és így tovább, hogy Te más módon érzékelik igen, az, az időt a... más dimenziókban. Igen. Én, én nekem az, tehát ez, ez, ez a Hemingway hatás az annyira erős, hogy kérdezni, hogy a voltam egy 2009-ben, vagy 2000, a fenét 2009-ben, 2007-ben, egy Alexander, vannak egy ilyen nagy könyvpiacok, és ezek nagyon viccesek, mert hogy a leselejtezett, kiszort könyveket árulják féléreket, de a világ minden nyelvén, tehát hogy, mm. hogy mindenféle van, és ilyen, ilyen akciók vannak, hogy kapsz egy csirkét öt könyv után megjeljek, és ilyen féléreket lehet megvenni könyveket. És ott megtaláltam a a, a of It Women című Hemingway novellásüttetet, és akkor megvettem, mert egyébben zacskóba tettem, és akkor el fogom olvasni, és elolvastam, és elképesztően működött rajtam. Tehát működött. Nem azt mondta, hogy ez volt az első találkozásot a Nem. nem Figyelj, te is magyar szakot végeztem, Le, én is magyar szakot végeztem. Uh, nyilvánvalóan tudod, az egyetem alatt átdarálod a könyveket, uh -huh. de vizsgákra készülsz, nem, nem. És nem engedett, hogy hasonló. Nekem két, két ilyen dolog volt, ami mi a hatott. Egy, hogy nem az anyanyelvemben olvastam, tehát nem magyarul, uh -huh. ami egy egészen más uh, megközelítés egy, egy textusnak szerintem tehát egészen más dimenziókat nyit meg egy textus olvasásában, mert hogy a, a magyar nyelvnél én például nagyon nehezen tudom kiköszönni, hogy meginduljon a mozi a fejedben, amikor már nem a betűket látod, nem a szövegszerkesztést látod, hanem a mózit. És akkor a Hemingway-nek a, Hemingway a szövegei, akkor a maguk szövegségében tűntek elém, akkor az, az, az nagyon nagy katartikus dolog volt, és és, és akkor én azt gondoltam, hogy ezt így, így, tehát így érdemes írni, ez az én, én ilyen véleményem, és hát persze, mert hát ott volt az, hogy, hogy én, én magyar szakos voltam, egy kortás uh, irodalommal nagyon sokat foglalkoztam, én szeretek olvasni, és akkor ott volt az, hogy, hogy, hogy, hogy ott volt a kőrösi Zoli, aki, akinek a, a könyveit, tehát hogy én nem tudnék úgy élni, mint a Zoli, nem is akarok úgy élni, hiszen tudom, mit akarok tőle ellopni akkor, ez nagyon oljas, de tényleg így van. Hát hogy... ezt hívják irodalomnak, mert vagy hagyománynak. Ha igen, tehát, hogy, hogy, hogy ő ott van, akkor a, a kertésznek a, a sorstalanságából azt a fajta szikárságot, azt a fajta ö, építkezésmódot, és elsősorban egy szerkesztésre van szó, mivel minimalista próza van, stilisztikai eszközök nem sok van, hanem szerkezeti dolgok, amik engem érdekelnek. És mindenképpen ez nem játszik, hogy, hogy akkor milyen stilisztika, mert ha nekem van egy, ha egy barna aztán a tűzlő napsütésben, akkor az egy barna szalája a és ez nem írom le még egyszer másképpen. Amire még gondolok, mi nagyon feltűnő, ami nagyon megviseli az embert, de hát nyilván ez a, ez a hatásnak a lényege az az, hogy a, azok a határhelyzetek, amelyekről sokat beszéltél, a háború, a betegség, az ember számára alig-alig elviselhető klíma, Szóval, hogy mindez azt mutatnák meg, hogy hát az, amit gondolni szokott az európai felvilágosodás az emberről, amelynek módja van és hivatása is a természet fölé nőni, és azt mint egy uralmába hajtva emancipálódnia, voltak éppen emberné válnia. Szóval, hogy ez nincs így. Egész egyszerűen ez egy tévedés, hogy, ö, hogy az ember a természet fölé nőhetne. Úgy mutatott be nagyon sokszor, mint puszta húsdarabot, amelyik ugye kiszolgáltatott minden hússorsának. Állatként, amely az életét folytatott harcnak a szakadatlan nulla részesévé válik, és hogy maga is más állatok táplálékának teremtetett, még akkor is ugye, hogyha civilizációs illúzióinkban ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Ugye ezt írod is, hogy éppen más állatok táplálékának teremtetett. Tehát van ez az emberkép másrészt, viszont mégiscsak, mintha lenne valamiféle valamiféle riasztó természet fölötti, amiről tudsz, ami nagyobb nálunk, és mint egy beteljesíti a sorsunkat. Tehát, mintha a végzetet, azt ismernék ha a szövegeid, ha Istent nem is én azt gondolom, hogy ez az arab hatás az én prózámon, tehát az arab, arab történetmesélésnek a lényege a természetfelettiség, tehát az, hogy Allah a, a, majd a szál, kibogózza a szálakat, és akkor kiegyenesít, de hogy, hogy, hogy, hogy. Tehát én azt gondolom, hogy a Hemingway szövegeket egy végtelen optimizmus legy körül, de meg a legsötétebb szövegeket is, tehát hogy kivéve az első prózaiban, tehát ha megnézzük az öreg halász és a tengernek, az a... Az egy ilyen... ilyen Mi az az himnusza, igen, ehhez a humanizmushoz, Ez az egy, az egy ilyen elképzelhető. Most ez bennem nincs meg. Tehát, hogy, hogy én itt, itt a banalitását szeretem használni ezeknek a, a... Tehát a természetfeletének konkrétan a banalitását használom arra, hogy van másról beszéljek. Tehát amikor a, a, a Völdövé Feketek útja imámja, aki egy liberális fazon, aki, aki egy jó ember, aki nem akar háborúzni, sőtöbbi, tehát, az, tehát ennek a novellának én számomra az volt a, mert ugye az író óvatosan fogalmaz, amit te megírta, már nincs is hozzá hozzá, de én számomra ez a novella arról szól, hogy mi kell ahhoz, hogy egy rendes embert ö, tönkre vágjanak, tehát hogy mindenben elveszítsa a hitét, és fogék, hogy legyen a, a fundamentalizmusra, vagy nevezzük úgy a, a legradikálisabb értelmezésre a dolgoknak. Ö, nem tudom, szóval én, én de hogy itt van a Blake szabály, ami szintén ilyen kicsit kiugrósabb történetem, hogy hogy a természet vagy ilyen beavatkozások, az egy ürügy arra, hogy elmesék egy jó sztorit, tehát, hogy elmesék egy, egy reakcióját, egy közösségnek arra, ami, ami megmagyarázhatatlan. Tehát elképesztő véletlenszerűséggel dolgozik az emberiség, és ezt, ezt érdemes, tehát engem azt szórakoztat borzasztanak ezekre adott magyarázatok, tehát ezek engem elképesztően tudnak szórakoztatni. Innen folytatjuk a beszélgetést Jászmerényi Sándorral, miután meghallgattuk a következő számot, John Martin Glory Box című dalát. And just get stoned Give me a reason to want to be your man Give me a reason just to love you Only oh, to love you A belső közlés mai adásának vendége továbbra is Jászberényi Sándor, akinek nemrég hallottuk is az egyik versét, és az nagyon feltűnő annak, aki ismeri valamelyest, vagy csak belepillantott az írásaidba akár, hogy a verseid hangvétele nagyon-nagyon más, meg a megformáltsága, mint a prózai szövegeké, mint a novelláké, és hogy az a, milyen nagyon nyersen megfogalmaz, amit ha közvetlenebbül lennének személyesek a nagyon-nagyon kikalapált, hihetetlenül műves és megformált novelláidnál, amelyeknek a minimalizmusa az ugye elképesztő munka. Természetesen azt csak a látszat, hogy roppantúspontán, hogy valóban így van, van valamilyen egészen közvetlen szinte vallomásos személyesség ezekben a lirai szövegekben, hát, hogy döbbenetesen őszinték a szónak akár a, a hétköznapi magánéleti értelmében hát is. Hát hogy én, én nem hiszek abban, hogy, hogy én, tehát én nem ez a fiú vagyok, aki aki ö, úgy ír verset, hogy na, tehát én dráma ilyen és tragikusan alanyi költő vagyok sajnos, tehát nem tudok más tenni emel ez ellen. van az, hogy, hogy tehát a Kálmán Gabi egy nagyon kedves költő, barátom, a a Sándor díjat nyerte meg a, a Novával, még ebben a regényével. Tehát mindenketten alanyi költőként kezdtük el a dolgot, és ezért van az a tragikus helyzet, hogy összesen sikerült a 15 éves pályafutásunkban 30 vállalható verset összehozni, ugye, ami, ilyesmi. Tehát nálam a versírás az nem esztétikai kérdés, tehát hogy sosem érdekelt esztétikailag, tehát engem engem tényleg ez nem érdekel, tehát nem, nem az érdekel, hogy én most ö, meg tudok felelni az irodalom elméletnek, az irodalom tudománynak a jellegjárásának, vagy a a, a, a folyamnak, én nekem nagyon kell az az nem csinálsz, mintha nem lenne hihetetlen műveltsége a világ lírában, Tehát, aki követi a Facebook oldaladon a megosztásokat alkalommal, tehát az pontosan tudja, hogy rengeteg verset olvasol a legkülönbözőbb kultúrákból. Persze, de figyelj, én azt gondolom, hogy ez, ez megint egy olyan dolog, hogy az ember szeretveseket olvasni, akkor is amikor nem találsz olyan verset, amit szeretnél kifejezni magaddal kapcsolatban. De nyilvánvalóan ez nem. Tehát én nem. Az, hogy én értelmiségi vagyok, ez lehet aknak fáj, de így van. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan persze, tehát, hogy nekem megvan ez a, ez a műveltségem, meg én ismerem a költészetet, de nem ez a szempont, amikor versetírók győdik, tehát, hogy, hogy amikor versetírók, akkor az, ami pokolik kín. Tehát, hogy, hogy én nem, tehát, hogy amikor szaletteket írtam, meg ilyen kötött, formában írtam, akkor azért tudtam azt megcsinálni, mert ilyen könnyen ment már. Tudod, tehát annyi szart csináltam, már bocsánat, tehát, hogy annyi rosszat írtam, hogy megfogultam a jambikusságot, és akkor az így ment. De hogy, hogy a versírás... Sosem Ez volt, azt nem... jelenti, hogy nem kevés verset írsz, hanem sokat, csak a legtöbbet eltéped? Nem. Nem. Az azt jelenti, hogy ha van egy, van egy nagyon ritkán írok verset, nagyon minimálisan írok verseket, és amikor verseti akkor nem jut eszembe más. Tehát én nem, nem sikerül. Például ezt a barakát, amikor most az előbb felolvasztottam, ezt megírtam novellába, ez most van benne az éjszben. Pont most be, a most éjszben van, És hogy, hogy kíváncsi vagyok, mert nekem úgy, tehát én akkor már nagyon megbántottam. Ez mi, úgy van, hogy mire az éjszen átfut minden, és a szerkesztő megemészti, és sikerül beidőzni, nem sért meg senkit a megjelenéssel, nem hagy ki senkit. Tehát egy időben van. Az, az író megbánja, visszavonná, és szégyeli magát, hogy egyáltalán eszébe és leadja. És hogy, nem de ez tudom... most a, a konkrét átfutási időktől függetlenül azt, szinte minden alkotó ember azt mondja, hogy amikor szembesül a nyilvánosság előtt azzal, hogy mit művelt, akkor Igen. minimum úgy érzi, hogy ehhez semmi köze, és néha pedig direkt úgy érzi, hogy úristennek kínos ez az egész, vagy szégyelli magát. Hát, érdekes mondom, hogy ezzel a baraka, ez a verse, ez volt előbb, de ezen még most sem érzem azt, hogy, hogy szégyelli magát, mert ezzel nagyon megmondtam azt, amit akkor éreztem, tehát hogy nekem ez egy emlék. És, és nyilvánvalóan, tehát én most nem akarok ö, nagyon a magánéletnek a területére elvezni, hogy bármi esni, de így, hogy akkor, e tehát ennél a mai napig nem tudnám pontosabban megfogalmazni egy, egy, egy érzelmi állapotomat. És nyilvánvalóan ez egy bizony, tehát ez egy annyira lineáris történet, ami elmesél az életevége, hogy mi költemény? Hát nyilván a sorok tördelése, tehát hogy, hogy, hogy, hogy én ezt most is válhatónak tartom, tehát egy, hogy Nyilván a próza szövegeimmel, mivel sokkal többet pösszmögök pössz rajta, meg, meg pepecselek, ott mindig eszembe jut az, hogy ez lehetett volna jobban, itt lehetett volna másképpen, neki kell volna futni még egyszer, működik-e ugyanúgy, vagy elváratom egy versből írt novellával, hogy ugyanúgy működjön, mint egy vers, és hát nyilván ez most nem, nem most lesz a szempont, hanem akkor lesz a szempont, amikor ezeket könyve kell rakni, tehát vagy, vagy kísérletet kell tenni arra, hogy, hogy szöveget mentsünk a a válogatás számára. Nem tudom most, hogy ez hogyan lesz. De, de hogy, hogy igen, igazad van, tehát hogy abban, abban tehát a kifejezésmódokban keresek versóolvasással, hogy hogyan szólal meg. Nem az a kérdés, hogy mit mond mindenki, mi mind magát mondja, hanem az, hogy hogyan. És hogy én nyilván itt ebben rengeteget keresel. És ö, nekem évek munkája volt levet a bölcsész ö, finom fiú, tehát hogy én, ne, én nem akarok, én bunkó akarok lenni, én nem akarok okos fiú lenni, tehát hogy de attól figyeljük, hogy megvan a, a, a, az olvasottságom, az üdvetségem ehhez, tehát hogy ezt meg tudom csinálni. Kér. És akkor meghallgatjuk az In a Little Wild, a YouTube-tól. for beszélgető blogba a belső közlésben, és hát tulajdonképpen nem is maradt már most sok más hátra, illetve nem nagyon van másra időnk, mint hogy mesélj arról, hogy mi fűztéged ezekhez a számokhoz, amelyeket hallottunk mondjuk ehhez a legutolsóhoz. Na, nyilván ez, a, ez nekem, ez a dal, ez a film. Tehát, hogy ö, én kint élek a közelkeleten Kairóban egy egy garzon lakált Bélalak egy háznak a tetején, tehát a nyolcadik emeleten, és borzasztó a gyerekem nélkül, a kisfia nélkül. Tudom, akkor egy tele van a töke, mert mindennel az arab világban. Visszajössz egy tüntetésről, a bőröd tele van, könygázzal. És hogy mit keresek itt? És hát nem beszélhetsz a gyerekeddel, akkor az ember nyomja fölnyomja, tehát például egyetlen pozitív dolog tényleg a közel az, hogy nincs ilyen hogy külön, ö, csend az zajszennyezés, tehát hogy nem igyeked a rendelet. És ö, hát fölnyomod a hangerőt maximumra, és akkor, akkor ezt hallgatod. Úgyhogy ez egy, ez egy sima a másnaposságról szól, Arról rossz, szóval, hogy a bónú, aki akkor az nem tud kiszállni az ágyba, jelmi a csajához. De nyilván ez az én életemben, közel a fiam Magyarországon él, most már. Ezért az én értelemben ez egy, egy valós állítás, hogy ilyen a illual, tehát rövid idő múlva I'm surely jó baby mine, az enyém lesz. És akkor ez így, hogy mondjam, lelassítja az én dobogó szívemet, hogy ezt a dolog éneklik, hogy nem kell feladni. Ezek így vezérelnek. De ugyanez igaz, tehát például a Radio a No Surprises albumja, ugye nyilván elmenni egy háború a nehéz, ott lenni nem, elmenni nehéz. És akkor, akkor mindig van egy-egy dal, amin ezen átlök, a Jaggjama, én, én vagyok, tehát az IG pop ezt nem játszottuk le, de az IG van egy ilyen dala, hogy The passenger ha ez a helyzet arról, hogy én vagyok az utazó, én vagyok a, az anyós ülésen, aki ül és utazik. És hát ugye az utazásban, meg az utazásban mindig van egy idegenség, ezeket oldják fel, ezek a dalok. Melyik mész legközelebb? Ukrajnában. Tehát, hogy sebesült ukrán katonákat akarok fotózni és szeretnék erről érni, hogy mi történik ott és, és azt megértetni a már amennyire ja babi mondja, hogy telik, tehát hogy hogy megértetni azt, hogy mi történik ott és hogy miért szükséges az, hogy Ukrajna mellé álljunk, vagy legalábbis, hogy hogy neve nevezzük, hogy mi történik Ukrajnában. Tehát ez már régen nem arról szó, hogy egy csapat náci hőbörög ott, és akkor, hanem nem arról szó, hogy van egy szuperatom, hogy képpen bevonult tankokkal. És hát erről szeretnék írni, és kérem az embedmentemet, tehát a beágyazásomat az ukrán hadseregben, most reményeim szerint ezt meg is kapom, és akkor, akkor repülök Kievbe, és Kijevbe megyek a frontra, ahol a harcok zajlanak Ez a következő terv. 20 egy gyerekelhelyzési perem van, és aztán utána meg szabad vagyok, mint a madár. Vigyázz magadra minden esetre, ha ukrajnábban jársz, vagy, hogyha Egyiptomban ennyi fért bele a mai adásba. Vendégünknek, jászberényi Sándornak köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszámolt, valamint köszönöm. hozta magával. A zenéket, illetve a verset a jövő héten Marta Néva várja Önöket Bodor Johanna íróval, aki eredetileg koreográfus és táncművész, többek közt az idén megjelent kötetéről, a Csauseszku diktatúra végnapjairól fognak beszélgetni. Én most a technikus, Burger Lajos és a szerkesztőpályimák nevében is köszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok, Vári Györgyöt hallották.